Epistola lui Pavel către romani Capitolul 15 Noi, care suntem tari, suntem datori să răbdăm slăbiciunile celor slabi și să nu ne plăcem nouă încine. Fiecare din noi să placă aproape lui în ce este bine, în vederea zidirii altora. Cât și Hristos nu și-a plăcut lui însuși, ci după cum este scris,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 Dumnezeul nădejdi să vă umple de toată bucuria și pacea, pe care o dă credința pentru ca, prin puterea Duhului Sfânt, să fiți tari în nădejde. În ce vă privește pe voi, fraților, eu însum sunt încredințat că sunteți plini de bunătate, plini și de orice fel de cunoștință și astfel sunteți în stare să vă sfătuiți unii pe alții. Totuși, icicolă v-a mai scris mai cu îndrăzneală ca să vă aduc din nou aminte de lucrurile acestea în puterea harului pe care mi l-a dat Dumnezeu, ca să fiu slujitorul lui Iisus Hristos între neamuri. Eu îmi împlinesc cu scumpătate slujba Evangheliei lui Dumnezeu pentru ca neamurile să-i fie o jertfă bine primită, simțită de Duhul Sfânt. Eu dar mă pot lăuda în Isus Hristos în slujirea lui Dumnezeu.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 Dumnezeul pace să fie cu voi cu toți. Amin.